Dobrodošli u Pozes. Vratili smo se nakon duže pauze. Nije, nije trebala tako dugo trajati, ali evo, našli smo se u takvoj situaciji da nije došlo do snimanja malo duži period vremena. Sada smo se vratili s malim pojačanjem. Ja sam Leon. Ja sam Ivan. I danas ćemo malo popričati o nekim vijestima koje su nas zadesile u proteklih nekoliko dana, tjedana i tako dalje, onome što nas čeka u budućnosti, bliže ili daljoj, pa slušamo se. Počnimo po redu. Prvi je, mislim, nema tog tako puno, ali festivali Kung su, su tj. je prvi, o kojem ćemo nešto reći. Imamo 22 pjesme. Radi se dakle o albanskom predizboru za Eurosong. Koji je više ovako nekakvog klasičnog tipa, nije kao, recimo, nekakav melodij festivalen, nijeli oni predizbori u Rumunjskoj i Moldaviji, gdje su pjesme luđački tempo i tako, nisu luđački tempo, ali budu takve, ne. Znači nisu više popularne, nego su više umjetnički nastrojeni? Pa, mislim da prisutnost orkestra u životu naznačuje, iako ove godine su uveli novost, jedna polufinalna večer će biti s orkestrom, druga će biti bez, u trećoj pet kao finalni orkestar, vidjet ćemo kako će to izgledati, eksperimentiraju oni, podržava se to. Vrlo je zanimljivo to kako od zemlje do zemlje, ovaj ljudi eh, različito različiti imaju pristup eh, natjecanju, znači neki uzimaju više popularne pjesme kao što su to š, eh, š, Šveđani ili evo recimo Albanci koje ćemo danas eh, razmatrati mi smo ih poslušali prije par dana. Bila je vrlo zanimljiva noć, svakako. Inače, albanske pjesme nisu baš tako, da se izrazim, lako probavljive. Dosta, pa budimo iskreni, dosta su dosadni, bar meni bili prije u prošlosti, ja sam... Izgledu. Pa mene nisu dosadni. Meni su onako drugačije, posebne, možda um, onako izražajno, Izraženo posebne. <laughs> Dobro, mislim da je meni više provodilo to što nisu na engleskom, a ja volim, barim dijelomično... Ali to mično... se traži, to se traži, to je posebno. Predstavljaju svoju zemlju, svoj jezik, tu bi trebali davati bodove više na takve pjesme. Mo možda. Ili ne, ili ne. <laughs> <laughs> možda ima istine o tome, nemam pojma. Ja, ja više volim razumjeti tu pjesmu, barim dijelom, mislim Google Translate tek dio posla može odraditi za nas. Ne znam, vidjet ćemo. Naš sustav ocjenjivanja je bio takav da smo sve pjesme poslušali, dali smo emocijne 1 do 5, na kraju smo to zbrojili. Međutim, kako nas je dvoje, vrlo, vrlo su polarizirani rezultati. <laughs> tako da ima i njegovog vrha i mog vrha, tako? A, bilo je svega. A, nismo baš utjecali jedan na drugu, nismo baš pričali dok smo slušali, to smo trebali napraviti. To je bila greška, to ćemo ispraviti u sljedećem podcastu. Da, pisali smo mi neke svoje komentare ovaj, ali kao što sam rekao, s obzirom da su teže probavljive te pjesme bile barem meni popili smo si i malo vina prilikom toga tako da to, da to bude lakše za, za kasnije se prisjetiti što je naravno totalna laž znači nemamo pojma više što smo slušali Zato, Zato smo sam i ponovno opet prisjetili što smo, što smo to slušali zanimljivoga iz Albanije Tako je, a sada da idemo u naš top 5 da baš ne prolazimo kroz svih 22 jer mislim da bi ljudi odustali već na ovoj točci od toga Ali moramo istaknuti da smo mi poslušali svih 25 i odabrali pet najboljih. Doduše imamo šest koje su najbolje i a, dvije, dvije dijele prvo mjesto. Zbog ranije navedene polarizacije rezultata. A, idemo od posljednje, znači od one koja se kod nas našla na petom mjestu, a to je Dilan sa pjesmom Karma, koja ako se ne varam i dalje na hrvatskom znači karma, jel, da? Da, slušamo odgla Na Galote dinbie. Prelinda bra. No tu To je bila karma. Uh, sada hoćeš ti, evo ti titrajci nešto prvo. Hm, ja ga moram prvo pronaći uopće. Koji nam je on bio po redu? Ehm, um, dobro pitanje, drugi pitanje. A, drugi, evo ga. Uh, karma. Pa, meni se svidjela odmah pjesma, to jest u odnosu na tu prvu našu, prethodnu. Ehm, uh, uh, onako bila je više ritmična, nekako je od samog početka nekako glatko išla, nekako se protezala. Uh, Dilan je imao poprilično onako lijep, čist glas. Ne znam, sve skupa lijepa ritmična pjesmica. Treba imat na umu da je to ipak studijska verzija pitanje kako će to zvučati u živo. Mislim ja nisam bio pretjera. ja sam bio dosta škrt na riječima kad je u pitanju ta pjesma. Um, neću reći koju sam riječ napisao, ali nije bila svakako laskava. Um, evo možeš pročitati, jakože. Aha, ja mogu pročitati. Prebolio. Dostalo. Okej. A sveo sebe. Što skrenut ćemo, s toga. Uh, pa dobro, je možda malo pre pre onako na romantičnu stranu. Ne, to je to je nekako treša taj pjesma. Jako je upbeat je pjesma. I Treša staje, ništa nije loše na Trešu. Treš je... Eurosong... Do... Tvoja ljubav. <laughs> dobro, želi dobrodošli u Trešu, ne znam kako da se izrazim na hrvatskom najispravniji na način, mm. po, po tom pitanju barem. Ali uh, mene je konkretno, a mislim da je tebe po, po asocijaciji podsjetio na uh, jednog Španjolca iz prošlogodišnje operacije Triunf na Agonea. Ko je nekako uspio gurati do njihovog finala, jest izbora za Eurosong. Ne spominje se dovoljno, ovaj, ali jako su im slični glasovi. Pa ne znam, mislim, moja ocjena nije bila baš bajna barem ako je, ako je mogu naći. Međutim, moja je. Da, tja je. Što bi se ne bi reklo za inače, ali ajde dobro. Uglavnom Dilan kodilan. Svoje smo rekli za njega. Ne želimo mu sreću u šta je to, u, na, mislim, u jedno od dvije polufinalne večeri, 21. ili 22. kada će već biti, tko zna. Tko zna, vidjet ćemo, ali zanimljivo je to što se ga usporedio sa agonem. On isto ima ovako više, zbilja baš onako čist glas i možda malo čak vuđa i na, na operni glas, to jest ima potenciju, potencijal, da. I Agone ja je imao svojih falševa, nećemo ćemo to zaboraviti. Da, je. Um, Idemo idemo na idu posebno mjestu. sa A? princom recimo uh, Purple Rain kad je izvodio. O, o, to je bilo jako davno, to je da. bilo Nulta gala, ko se toga sjeća? Daje to četvrto mjesto Eranda Eranda sa pjesmom Aj, to uh, Sto naj... pijetje so ah. to, to nisam čitao, to kako ispadne ispadne Sto pijetje ili ti ga, sto pitanja na hrvatskom Pa da čujemo i uh, Erandu Kušaš <mim> da je djalo tu Dije te buk A što si u na kanje djen da joj do riđeba mo a mundo i to nam je bila Iranda Libohova hm vidi njega ne... i sa prezimenima <laughs> <laughs> Ona nam je pjevala sto pitanja Mene je recimo podsjetila na Merci Mi imamo puno teh nekakvih asocijacija Od prošlogodišnjih Je li to prošle godine? Je, je to prošle bilo... godine je bilo, to je to još ove godine je to bilo Dobro, pjesma Merci je Bila za francusk, Francuski predstavnik za Eurosong Pa ne znam, meni je bila možda malo usporenija Ima, međutim Ima nekakav osjećaj cijeline Nekako onako Puno pjesama koje smo slušali onako nekako ili se izgube ili ponavljaju jednu te istu temu i čekaš nekakav vrhunac, međutim on nikako da dođe i onako prođe, prođe monotono pjesma međutim, li bohova sa sto pitanja onako, ne znam ima, ima nekakav osjećaj cjeline ja bih to rekao a što bi ti rekao, Leone? Ja ne znam, ja sam to dosta toga napisao. Mislim da sam u tom pisanju izgubio tu nit. Što Jesu li ti komentari pozitivni ili negativni? Uh, objektivni su. <laughs> uh, ja sam uh, rekao tada kada sam to prvi pod slušao da je dobra, ali pa ne znam, po standardima uh, festivala tog njihovog uh, kozna počne dobro i onda se izgubi melodija, tj. ja sam nam napisao melodija. Mislim da nekako taj refren koji je došao najblaže rečeno nije ispunio očekivanja, jer um, ide, ide, ide onako, builds up to something, ja bih to tako rekao, znači da. gradi se, nešto gradi, onda dođe taj trenutak, taj beat drop, ajmo reći, ako je to malo sporija pjesma, i ništa, onak razočarenje, i onda se opet vraća na to gradnju prema ničemu u jednu ruku. Uh, trebamo uopće isticati da kako bila Eranda, Eranda isto nije baš daleko došla na mom popisu. <laughs> Eto, kod mene je. Meni se sviđa možda malo ta dramatika u toj pjesmi, onako nekako uh, osje, osjećaj važnosti koji se izgrađuje. Ne znam, po, po meni uh, zanimljiva je pjesma upravo zbog tog ritma na početku onog, onog bucketanja prstima, to onako ima, daje nekakav, onako, ne znam, inače bih rekao da daje mističnost pjesmi, ali s obzirom da ona. mislim, pjesma se zove to pitanja, ne znam sad koliko je ona misteriozna ili ne, ali po samoj melodiji, Ah eh, k'o zna. Dobro, vidjet ćemo kako će se ona blasirati. Uh, sljedeća na redu nam je Jonida. Koja nam je ona bila uh, po jedan, Ne, ne, ne znam koja je bila. Jonida Maliki. Sljedeća po redu nam je Jonida Maliki. Uh, pa poslušajmo njezinu pjesmu Kja, uh, g, ona ima jako za pjesmu za izgovoriti uh, tokes što god to znači bo to je bilo u nisi dobro u nije a ali dobro ktheju, tokes nje to je to je to toks kao to keng keng idemo mi njeo poslušat neko na kaže svoje Bila nidama Maliki, a, sa pjesmom Daj nam ti recilo, kako se zove ta pjesma? Ja to nikako ne mogu upamtiti. Sa jednom vrlo surovom, ja sam tako prvo napisao, sa jednom vrlo surovom pjesmom, a, primalni zvuci. Ali kako se zove? Hej! Ustanovili smo to prije, a, prije, prije pjesme. A, hey ja! Tokes. Hey you! Hey you tokes. To, to, tokes, ja mislim. Znači, al, albanski je poprilično zahtjevan što se tiče pregla, preglasa na, na mnogo brojnih preglasa na riječima. Mislim da su samo na e preglasi. Na e, na i, na u, na, na svim uh, samoglasnicima. Ne znam, ja sam vidio samo na e. Uh, neka se albanski služatelji ne uvrijede za našem nepoznavanje, ali uh, kada, ga, kada ga se isluša onako čak i one riječi koje mislimo da, znač, da znamo što znamo, ne znače to što znače, što mislimo da znači. ne znam više šta sam rekao. Uglavnom, Jonida u prvom slušanju je mene podsjetila na našu Žana Mari sa pjesmom Zdore da pače, kako da te volim. Ne, ne toliko zbog riječi ili zbog jednostavnom načina na koji ona to peva, nego zbog tog ritma na početku. Da, to si ti podsjetio, da, Žana marie da. Um, ima ima dobar glas. Diabojka, Maliki je, je bilo. Dje, Maliki. ali oni da ime, oni uh, ne znam svižalo mi se ja, ja mislim da sam da je ona zapaljuči meni dogurana na tako visoko dio. da, da ti ti je di si baš nešto puno. Ne sam joj dao dobar tri, uh, što je onako, ne znam. Uh, me, ja inače više volim pjesme koje Osobno, znači kada ne bih gledao što bi se dobro plasiralo na Eurosongu ili što bi pojedina zemlja o, o, odabrala kao svoga predstavnika. Meni se više sviđaju te umjetnički nastrojene a, pjesme. Leono se vjerojatno više sviđaju ove popularnije a, pjesme koje bi recimo, bile popularnije, recimo ili koje imaju barem prizvuk popularnosti. Uh, um, a Žana Mari tome odgovara. Ona onako teži ka tome da postane popularna. <laughs> uh, tako da, eto, zbog toga sam joj ja dao manju ocjenu. Meni to toliko ne odgovara. Međutim, evo ga, ipak nam je došla među prvih tri. Ne, ona nam je... koja nam je ona, Leone? Treća. Treća treća u tom top 3 su 4 pjesme da se, da se ne bi pogrešno razumijeli um, ali doćemo mi do dalje Njih, mislim ja nemam više ništa tu za reći dao sam visoku ocjenu za pjesmu koja mi se jednostavno sviđala, nisam nešto previše komplicirao oko komentara jednostavno onako kad mi se svidi ja tu to napišem pa kako bude kasnije bude, evo došla je na treće mjesto, ja sam zadovoljan s tim vjerojatno bi ona bila da, da, da, je, da je briga za ovo čemu mi pričamo uh, dobro to je bila Jonida, idemo na drugo mjesto, na Claude Clodijanu. Uh, Clodijanu? Sad Clodijana, da je... koja nema prezime, ili joj je to prezime, ne vjerujem, mislim da je to ime. Uh, na brem je to jest... Uh, beskrajna večer. To aj, sam aj, zapamtio. Beskrajna večer. Slušamo. ne malo, ne znam, di je sad te komentar nesto. Mislim, znam kakva je pjesma. Da nam je bila po redu. E, tri, da, dobro. Beskare večer zapamtio sam jer sam doslovno u tom trenutku to, ova pjesma je samo mojom zaslugom. u, u, u naših top 5. Ja sam ju na guru, na vrh, tako da... Um, šta, šta si je ti dao? Možeš odmah reći? Išto se, moj Bože, ja imam znači puno komentara na ovu pjesmu. Imam imam i ja. Međutim, oni nisu baš poprilično dobri. Meni zapravo uh, Clodiana nema baš pretjerano dobar glas. Malo jeako vrzkov bih ja rekao. Ja bih rekao da u studijskoj verziji sve je dobro, mislim skoro sve, većinom sve. Većinom sve. Većinom sve, dobro zvuči, ili ne. A, po meni, ne, meni smeta zapravo taj, taj prizvuk folklora, nekako čak mi vuče i na malo narodnjak u kombinaciji sa elektroglazbom, ali jedino nekako uh, pozitivno što vidim je dosljednost u izrazu, nekako je zadržala cijeli taj, uh, cijeli taj svoj stav prema pjesmi. Uh, znači... Koji, koji stav, molim te? <laughs> znači, kako bih se izrazio? Riječima. Uh, Hmmmm... Budi riječi. Smisli, smisli, smisli kako ćeš se izraziti, se, Bože. Uh, dok... Uh, dok ja nešto samo naklafram na, na u njoj, zašto sam ju, ju naguro u vrh? Jednostavno, treš. Reko sam je brijed. Uh, thrash u, tj. eurosongu, thrash nije stran. Uh, uh, bravo, je? to je ta riječ koja je meni da je <laughs> Uh, bez, bez malo treša nije Eurosong nije Eurosong, bar monaka jedna pjesma makar je ispala u polufinalu um, zamišljam mislim ja zamišljam da bi to moglo dobro izgledati na pozornici jer je to više upbeat pjesma to je malo ovako življa pjesma ali onako paralelno se tješim jer to vjerojatno neće tako dobro izgledati na pozornici, vjerojatno će ona više biti statična sa nekakvim plesačima iza nje. Um. I naravno, kao i sve Eurosongu vjerne pjesme, na kraju ima key change, znači poskoči za jednu oktavicu, tek toliko da se pokaže da ipak ima glas, nemojte i vriskavi tako to, to je samo key change, to je nešto lijepo, to je nešto što se očekuje na Eurosongu. <laughs> to je nešto što se traži. E pa sad ne znam koje parametre ona mora ispuniti da, da bi ona... Ovaj, ušla u top nekakvih tri, barem ako ne prva i tako dalje. Moje parametre ispunjile, ja sam zadovoljan, hvala. Meni, meni je, uh, onako, sve obukvatno kad bih pogledao pjesmu, bila čudna pjesma. To ne mora značiti nešto loše, ne mora značiti nešto dobro. Evo, čudno. Ali, ali zanimljivo zapravo, na kraju krajeva. Zato nam je i ušla u prvih, eto, tri. Ne, ona nam je druga, ona nam je druga, evo ga. Pa dobro, ušla je u top 3 svakako. <laughs> ok, uh, idemo na naš top topa, znači na naše prve dvije pjesme koje su se našle na samom vrhu. Um, samo da napomenemo, malo smo bacili pogled na još neke stranice na internetu koje su davale nekakve anketice mm. u kojima su ljudi mogli glasati. Možemo reći da se naša top lista baš, baš ne slaže s tima, ali ukusi se razlikuju, bože moj. Kao i, I naša dva onako popisa. Nije li popisa. band bio među prvih uh, tri? Mislim da nije, mislim da nije. Ali evo kad si ga već spomenuo, uh, poslušat ćemo našu prvu od Dvije prve, da, ok <laughs> Prve dvije najbolje <laughs> Prve dvije najbolje, uh, Alar Band i pjesma uf, uh, Da šuria nuk mjafton Ti pritem pak, dhe pak Të špirt, moski me rak Dhe me ta da për ty për ty Se je, e bukur sa ska. Ti pritem pak Vevelan pak Vludan špijat joj maski Ne rak Ve ne da falji da šurim Brtio špak, brtio špak Se je, je buhur sam maska Dobro A, Ovo je, ja mislim, jedna od naj, najveselijih podnavodnicima pjesama na ovom festivalu i s tim smo još među prvima ili prvu ili koju među prvima smo ju slušali, nismo deveta ali dobro, bože moj, blizu je to negdje tu da, zanimljiva je vrlo pjesma, onako pozitivna, ima, ne znam, onako lijep, ja opet bih rekao, stav, naravno. Zanimljiva je pjesma, cheerful, kako bi se to prevelo? Veselo, kao Veselo. što sam ja rekao. Dobro. A jedini komentar koji sam ja napisao na tu, za tu pjesmu je vrlo čudan. Ta pjesma počinje zapravo sa, sa kako, bi, kako bi to ovaj... Ne, sa gitarom zapravo gitara, da. Ne znam, to c... je to, nisam sigurno da to gitara. Mene je podsjetilo na jednu pjesmu od Justina Timberlake'a, međutim, ja sam komentirao kako je to Justin Timberlake, koji su sreće, to je Smits dubio za kolektiv, Smits Joksimović. <laughs> Ali on je još dodao... Ja bi još dodao Igora na Breglovića tu, tu priču. <laughs> možda nam se i zbog toga svidjela, zato što ima, zato što je to cijeli mišum svega i svačega, onako, ne znam. Dečki iz tog benda, ja se nadam da su svidje... Zapravo, jesu, jesu. Ne, ne znam, pet, nička mislim, ja mislim da sam da je... dobro upamtio da su ovaj bili dečki u pitanju i ovaj, zanimljivi su eto. Uh, sviđa mi se pjesma i čak sam joj dao četiri. Međutim, uh, čak i ukoliko daš recimo manju ocjenu, ne, neke pjesm ti možda po nekim uh, kriterijima idu na manju ocjenu, međutim, onako iskaču zbog originalnosti zbog uh, ne znam, stava. <laughs> Dobro, ja sam imao uh, drugačiju asocijaciju što se tiče početka. Međutim, to su doslovno bila četiri tona. Tako da, da to da, se da. lako može povezati sa ne znam niako puno pjesama. Ja sam imao asocijaciju sa Tinom Karol iz 2006. koja je predstavila Ukrajinu na Eurosongu. Mm -hmm. uh, Doduše nije to sad nekakva velika sličnost. Mislim, pjesma je svoja nije blagija. Tu supečatljivi ti pa, prvih par tona. Ne znam zbog čega, ali vjerojatno, vjerojatno ovaj puno pjesama ima. Pa i oni su vjerojatno išli na to da se bolje za da se da se poveže s nečim drugim. Sve to dio te, te taktike kako, kako ostati u kako da na kraju programa oni glase da, za tebe. Kako uhu, kako od prvog trena zadiviti slušatelje? Prve tri sekunde i onda dalje trube ubiju svaku sumnju od kuda je ta pjesma, <laughs> uh, mislim čak i dobro, ističe se pjesma, staknula se na svima, ne zato što je dobro, nego jer je uptempo, znači brža je pjesma, među jako, jako pono balada. Da. I, to, I zbog toga se isto dijelom ističe, što je dobra stvar, kako za njih, tako i za slušatelje. Neće zaspati tijekom polufinalne večeri. A jesmo li rekli što znači pjesma, barem naziv pjesme? Yes. Jesmo li. Ja. Nekakva ljubav nije dovoljna, ja mislim, tako je, ljubav nije dovoljna, hmm. evo A za toke hey, Utokes isto nismo rekli da je to nisam siguran kako da to prevedem Vratite nam zemlju i vratite njoj zemlju. Nebitno, idemo mi nazad na alarben. Uh, jesi ti htio još nešto reći? Ne, ne, ajmo na sljedeću pjesmu. Ujednu uh, i zadnju. Ujednu i zadnju. To je prvu? Uh, to je prvu, bravo. Uh, <laughs> među, prvim, pr među prvim pjesmama. Uh, uh, uh, uh, naravno, dijeli uh, prvi... Uh, prvo uh. mjesto zajedno sa Alarbandom. Po, po nama. Da se zna, nama nije jasno, mislim, ja sad kada ju ponovno slušam, dobro idemo mi nju prvo učut pa ćemo onda pričati o njoj. Uh, radi se o Elizi i pjesmi Peng, što znači talc. Ili hostage. Na, na lijeku më hrvatskom. Heek, beti koha me zneš, vedit će endaj kujtoj se kuptova kur, sijat na dikur, un te patame s te kur. Google Translate na razne način je preveo. Jedno je bilo taus, drugo je bilo hipoteka. Prepostavili smo da se radi o osobi, ne o kući. Ali na hrvatskom to zapravo vrolo onako zanimljivo izgleda. Peng, što je to? Nekakav usvik, usklik, podsjeća nas na ping pong. Na... I, I ja sam <laughs> napisao, zapisao, barem sebi kao napomenu, da svaki put kad kaže taj peng, jer tako, to je zapravo glavni, to je početak svakog referena, ne znam, ja bih rekao da ima nešto u tome. Jednostavno se onako istič sve što kaže nakon toga. Iako ništa ne razumijem, slušam u što priča i ne, ne znam, onak sviđa mi se, dovoljno mi se svidjela da se našla u, u nekakvih top 5 mojih, pa su se skombinirali s njegovim da onak dođe tako visoko, jer evo, peng, peng, da. Vrlo čudna pjesma, zanimljiva i eto tako, držite u neizvjesnosti i možda zbog toga zapravo želiš slušati dalje i dalje i nekako prati što se događa u pjesmi. Možda je malo i dramatična, možda je malo onako nekako kao da odaje dojam važnosti, nekakve mo, dojam da moraš održati pozornost. Evo, bit će zanimljivo gledat' kako će se ona plasirati na, na albanskoj top listi. Ne znam baš da li će te pjesme završavati na top listama, ali um, ja bi rekao da na kraju, kada sad sve ovako vidimo zbirno, da, globalno? globalno, da Mislim da će ipak balada neka s onim da će nekakve uptempo pjesme povijedit. A Ako to čega to misliš? Jednostavno, takva je povijest Albanija na Eurosong, oni uglavnom šalju balade. Ja, ja se ispričavam ako sam pogriješio u tom navodu, ja ću sad to provjeriti. mislim za svaki slučaj po povijesti, ali mislim da su to većinom balade koje ne, uglavnom se čak i dobro plasiraju, ne znam sam rekao čak, ali to su uglavnom nekakve balade koje dobro zvuče i koji imaju taj nekakav faktor balkanske balade kako oni to zovu vani. Možda i faktor šoka. Nakon nekako budući da su posebni drugačiji, umjetnički nastrojeni, možda zbog toga možda zbog toga se onako nekako ističu. A posebnosti su ono što se traži. Ili ne. Niko se ne želi stahnuti na loše način. Međutim, mislim da Albanci to definitivno ne rade. Uh... Ili vrlo dobro rade? <laughs> <laughs> to, to će prosuditi albanska publika u, na vikendu od 21. do 23. ili od 20. do 22. Više ne znam kada su, mislim da od 21. do 23. Tako da požurite, ako ih mislite slušati na brzaka samo ovaj, prozvodite kroz te pjesme ako ih želite se čuti u studijskoj verziji prije. Nego što neizbježno neko od njih prošverca neki falš u polufinalnim večerima. Ne bi bilo loše ni poslušati preostale pjesme, u nekima smo i mi uživali, neke su bile vrlo čudne, zanimljive, svakakve. Ne, nećemo ih isticati sada, boj se, ali... Mislim... Boj men se nikako buduć, <laughs> ima puno prijeglasa. <laughs> Tako je. I to je, mislim, to što, što smo htjeli reći o festivali i kønges. A sada samo da se dotaknemo još par vijesti iz ostatka Ostatka Europe što ćemo, u idućem ćemo podcastu na brzaka proći kroz naš top estonskih pjesama Jer su wow. Estonci ove godine unaprijed izbacili jako, po, dosta rano su izbacili te pjesme Što je onako mene iznenadilo, inače ih ne očekujem do negdje, sredine prvog mjeseca, ako i tada A sada još samo da spomenemo da su nam Španjolci koji se već koliko dva ili tri 3 mjeseca, da mislim da je dva i pol mjeseca negdje, muče u svoje Big Brother o te kući, odnosno akademiji i malo po malo se eliminiraju i... Kada? Samo da vidim kalendar, da se izorientiram kad je to bilo. Danas je taj... Okej, okay, oni su 12. znači noć prije gale, su dobili uh, svoje pjesme za Eurosong, ali dobili su samo imena nisu dobili, tj. ne oni su dobili i melodiju i sve, ali mi nismo dobili ništa. Gasili su i mikrofone kad su ih slušali prvi put, sve su pogasili tako da ne bi slučajno mi nešto čuli. Famous, kojeg, famous, ne rečemo. ako ih ne znate bacite pogled, na njih ima, ima svakakviša rolikih imena. Uh, u finalu su momentalno famous Alba reče Isabella, Julija i Natalija, uh, imaju jako puno pjesama uh, zapijevati i vidjet ćemo ko, je, ko će pobediti, kada će pobjediti, što će biti s tim. Uh, ali treba istaknuti što tako da pobjednik OTA nije i pobjednik Eurosonga. Pobjednik Gale za Eurosong, dakle pobjednik Otea neće ići na Eurosong, nužno. Ili možda hoće. Možda hoće. Ali obično se razlikuju, jel? Ne mora znači. Mislim da je bilo na prvom Oteu da je pobjednica išla i na Eurosong. Mislim da je to tada i počelo tako. Rosa kad je dvije i druge išla sa Europe's Celebration. Famous uh, je uživat tu ulogu favorita za Eurosong u očima producenata, a paralelno s tim i u očima španjolske publike, jer zbog toga što ih producenti njega tako gledaju i svaki put kada Famous kaže da on želi na Eurosong, to oni na sva zvona objave na nekom Instagramu ili odmah uploadaju video na njihov YouTube kanal, tako da se zna ko, tre, ko želi ići, a to su napravili zapravo i sa podijelom pjesama jer primjerice Miki koji je ispao u posljednjoj gali tako u polufinalu on je dobio tri pjesme, jedna od kojih je duet, Alba je dobila jednu pjesmu, Sabela je dobila dvije pjesme, Kul je dobila jednu pjesmu, Natalia mislim isto dobila dvije pjesme. To se sve nekako gleda kao nekakva strategija španjolske radiotelevizije da se ti glasovi razvodne među ostalima, jer Famous je dobio samo jednu pjesmu u kojoj su napisali da ima nekakav gospel utjecaj. Pjesma se zove... sve su pjesme na španjolskom, no puedo más, mislim da ne trebamo previše provoditi u ovom slučaju. To je pjesma koja, ako se nas pita, prije nego što ju uopće čujemo, ja, ja mislim da mogu sad dosta velikom, 90% sigurnošću reći da će to ići na Eurostavnog. Hmm. Eto, zanimljivo. Treba istaknuti da je famous zapravo famous. <laughs> Dobro Španjolci <ću odaviti. laughs> <laughs> izgovaraju famous famous, <laughs> tako da, da. Dečko, dečko izgovaraju krivo ime, međutim, on, on šuti. <laughs> međutim, on ima neobično ime kako je, već je, tako da ne trebamo ništa više do, do, dodirivati se. Oko, šta? <laughs> dodirivati se. Nećemo se dodirivati. Um, famous. Dobro. Mislim da je to sve što smo htjeli pokriti u ovom podcastu. Uh, hvala vam na slušanju, ako ste bili s nama do ove točke, svaka čast. Želiš li ti nešto reći? <laughs> ja. Pa ne, A, eto, zanimljivo će biti uh, ovaj, je, napraviti sljedeći podcast sa, sa uh, galama, jel? Sa Euros... <laughs> S čim? <laughs> S Estonijom. S Estonijom. A pa radit ćemo o, o Estoniji podcast. A do tada, do slušanja. Do slušanja.